Таких невісток у нас ще буде, хоч у міг збирай, сердилася Миколчина мати, коли їй нагадували, що в наступну суботу весілля її сина. Молоді ходили просити на весілля. У Біленчуковому дворі різали свиней, патрали курей, жінки пекли пляцки, чоловіки складали поміст. Але в п'ятницю ввечері Миколка сказав Біленчукам, що весілля не буде, що він таки не хоче йти проти батьківської волі, і що не буде в них щастя, бо материні сльози ще нікому не приносили радості. Старий Біленчук з очима налитими кров'ю побіг у дроварню по сокиру, бо хотів зарізати Миколку як пусту курку. Кричав про це на ціле подвір'я. Люди, що допомагали на весілля, угамовували розлюченого батька – Жінки просили не робити головництва, чоловіки відібрали сокиру. Баби втишували запал розрадами про те, що не в нього першого таке горе. Миколка втік додому, а Біленчук сів на лаві під хатою, заголосив як звір. Галинка сиділа у світлиці і дивилася в одну пору. Не плакала, наче закам'яніла. Їй здавалося, що світ застиг. Час спинився, навколо зникло все. Ця хата, батьки, люди на подвір'ї, Миколка, її кохання. Селом бігла новина про те, що у Біленчуків не буде весілля. Подія ця вдарилася об двері в кожній хаті і відлунила й на сусідні села. Такий сором упав на Біленчукову хату, що годі було й подумати. Люди плескали із новини свіженькі пляточки і пригощали ними одне одного. Ото не треба було на самому початку Біленчукові погоджуватися на те весілля, казали одні. Хотів навмисно зробити, а сам собі збитки зробив. «Безличний топарубок, той Миколка!» – осуджували другі. «Не можна з дівки глумитися!» – кажуть, дівку скривдити, що церкву обікрасти. «Йой, не рівняйте куревську дівку до церкви!» – заперечували треті. «Галинка – не куревська дівка, любила того одного Миколку зрадливого!» – заступалися четверті. «В село наче хто запалив тими розмовами, шукали ганджів то з однієї родини, то з другої». Біленчукове весілля стало темою кількатижневого обговорення в Сосничівських хатах. Та люди поговорили й затихли, з'явилися інші теми, народжені якимись свіжими подіями. Не минуло й трьох місяців, як село облетіла нова звістка. Біленчукова Галина виходить заміж за хлопця з Колумиї. «Добрий хлопець», – казали посвячені в родинні Біленчукові справи. «Може й не дуже файний, але красу на тарелі не кроїти. Аби добрий» ай яй я підтверджували другі. Не просто нефайний, а бридкий. Як хочете знати, який той кінісь, зайдіть у Коломиї у фотосалон у центрі. Найстрашніший фотограф Ото Біленчуків з'ять. Ей, обурювалися треті. Нащо то Біленчук віддає таку файну та пишну дівку за таку макаку? Макака не макака, а все має й добрий характер, заступалися треті. Галинка готувалася до весілля. Перешивала старе нове плаття, виплітала зі штучних квітів вінки, яких ще в сосничеві не бачили, убирала ними браму і поміст. Накликала дружок, щоб прикрашати двір. Першу суботу весілля в молодої, другу у молодого. «Не дам, щоб це весілля тато знову платив та в кошт падав, але зжити з тим потвором не буду», сказала Галина найкращій подрузі ти того нікому не кажи, але в молодого весілля не буде, я втечу. Куди втечеш? З ким? Із з Миколкою. Та хоч на край світу, не можемо ми одне без одного. Отакої. Ага, я й бачити його після тої наруги не хотіла, але жити без нього не могла. Думала, віку собі вкорочу. А він прислав мені листа на роботу, просив зустрітися. Не могла я перед ним устояти. Так його бачити хотіла, що забула про свою гордість, про ту кривду, що мені вчинив. Пішла до нього, а він каже, утікаємо звідси. Куди, питаю. Світ широкий, каже. От я й сподіваюся на той широкий світ та на його слова. Уже раз сподівалася. Більше він так не зробить. Але й менше ні, гірко всміхнулася подруга. Не насміхайся, я знаю, що кажу. Не кине він мене ніколи. І тоді не кинув би, якби мама не лізла в петлю через весілля. Тому й відмовився від мене. А тепер що змінилося? Не зробить вона нічого, він це тепер точно знає. Та й казав їй, що як не буде зі мною, то сам у петлю залізе. Вона й злякалася. То від кого ж тоді вам треба втікати? Від тата мого. Уб'є і мене, і Миколку. Ой, не знаю, що тобі й казати. Весілля відгриміло. Біленчук був щасливий, бо люди зійшлися, весілля вернулося, погана слава зникла.